Бріджертони. Джулія Квін. Віконт, який мене кохав. Розділ 13. Немає рації говорити, як багато народу зібралося в заміському будинку Бріджертонів у Кенті. Авторці лишається уявити, наскільки розростуться плітки, коли вони досягнуть міста. Буде величезний скандал, просто величезний. Скандали майже завжди виникають у таких заміських будинках. Світська хроніка Леді Уіселдаун 4 травня 1814 року. Ранок наступного дня був таким, як зазвичай буває після сильного шторму, ясним і чистим, але з невеликим вологим туманом, який охолочував та освіжав шкіру. Хоча Ентоні було не до погоди, він витратив більшу частину ночі, дивлячись у стелю та бачачи перед собою обличчя Кейт. Він заснув лише тоді, коли перші смуги світанку позолотили небо. Коли він прокинувся, було вже після полудня, але він не почував себе відпочившим. Його тіло було дивно виснажене і водночас збуджене. Повіки були важкі і розплющувати очі не хотілося. Зрештою, коли його шлунок загурчав так голосно, що він міг поклястись, затреслися вікна і посипалася штукатурка. Він на силу підвівся і неохоче натягнув свій одяг. Широким і гучним позіханням він підійшов до вікна не тому, що він хотів когось знайти, а просто, щоб насолодитися видом із вікна та свіжістю після дощу. І все таки, за секунду до того, коли він опустив свій погляд на галявини, він уже знав, кого він там має побачити. Кейт. Вона повільно йшла поперек галявини. Він уперше бачив, щоб вона так повільно ходила. Зазвичай вона мчала, так, ніби за нею хтось женеться. Вона була надто далеко, щоб розгледіти її обличчя. Він побачив лише її профіль і почервонілі щічки, Але він не зміг відвести від неї очей. Було щось чарівне й хвилююче в її ході. Вона йшла, граційно крокуючи і похитуючи у такт крокам рукою. Раптом він зрозумів, що вона прямує до садів його матері. І ще він зрозумів, що він просто зобов'язаний до неї приєднатися. Погода, як завжди, залишалася у своєму суперечливому стані велику частину дня, поділивши суспільство на дві рівні частини. Одні наполягали, що такий сонячний день хороший для прогулянок на відкритому повітрі, а інші віддавали перевагу вологому повітрю та мокрій траві – теплі й затишні вітальні. Кейт відносила себе до першої групи, хоча зараз вона була не в настрої спілкуватися з іншими людьми. Вона, майже рефлекторно уникнувши розмов, пробурмотівши, зникла у садах Леді Бріджертон і знайшла собі тихе місце на лавці поряд із високим деревом. Лавка була холодною та вологою, але вона не звертала на це уваги. Вона майже всю ніч не заплющила очей і дуже втомилася, і сидіти на лавці було краще, ніж стояти біля дерева. «Це, напевно, – подумала вона зітхнувши, – єдине місце, де я належу сама собі». Якби вона залишилася вдома, її неодмінно залучили б до кола молодих леді, які пишуть листи своїм друзям та знайомим, або, ще гірше, залучили б до гуртка рукоділля. Що ж до ентузіастів на прогулянку, то вони у свою чергу теж розкололися на дві половини. Одні з них вирушили до села за покупками та оглянути місцеві пам'ятки, а решта попрямували до озера. Оскільки Кейт не мала жодного інтересу вирушати за покупками, а з озером вона вже познайомилася, то вона намагалася уникнути і цієї групи. Так вона і опинилася на самоті в саду. Вона сиділа кілька хвилин на лавці, дивлячись у простір. Її очі зосередилися на пуп'янці найближчого дерева, яка ще не відкрилася. «Добре бути однією», – подумала вона, – «не треба увесь час прикривати рота і боротися з позіханням». Добре бути однією, ніхто не збирається коментувати темні кола під очима, її мовчазність та небалакучість. Добре бути однією, коли вона може спокійно сісти і спробувати розібратися в плутанині своїх думок про Віконта. Це досить складне завдання, вона боліла відкласти його, але все ж таки це має бути зроблено. Оскільки все, що вона дізналася про лорда Бріджертона за останні кілька днів, змусило її совість прийняти одне важливе рішення. Вона не має права перешкоджати його догляду за єдвіною. За останні кілька днів він виявився чуйним, дбайливим і принциповим. Так подумала вона з усмішкою. Вона бачила вдячність в очах Пенелопи Фезерінгтон, яку він героїчно витяг з пазорів Кресіди Купер. Він дуже сильно відданий сімейству. Він використовує свій соціальний стан і владу не для того, щоб панувати над іншими, а лише для того, щоб захистити від іншу людину. Він допоміг упоратися з нападом її фобії, із такою витонченістю і чуйністю, що тепер, коли вона згадувала це, вона була просто приголомшена. Він міг бути гульвісою і шахраєм. Він все ще міг бути гульвісою і шахраєм, але його поведінка в ці дні зовсім не характеризувала його як гульвісу і шахрая. Єдине заперечення, яке було у Кейт проти його одруження з Едвіною, це Кейт болісно проковтнула. Це була грудка в її горлі розміром із гарматне ядро, тому що глибоко в її серці вона хотіла його для себе, але це було вкрай егоїстично з її боку. Кейт прожила своє життя безкорисливо або намагаючись бути безкорисливою, і вона не могла попросити Едвіну не виходити заміж за Ентоні через таку причину. Якщо Едвіна дізнається, що навіть найдрібніша частинка Кейт божеволії за віконтом – вона відразу покладе край його залицянням. Хіба це допоможе справі? Віконт просто знайде іншу красиву і прийнятну леді, як свою дружину. В Лондоні їх можна обирати майже безкінечно. Він навіть не подивиться на неї після сестри, і яку вигоду вона отримає, якщо зможе запобігти можливому весіллю Едвіни та Ентоні. Нічого окрім болю бачити його одруженим на іншій леді, на її сестрі, Хіба це не припиниться з часом? Вона сама цієї ночі правдиво сказала, що час лікує будь-які рани. Крім того, навіть гірше бачити його одруженим на іншій леді, а не на едвіні. Єдина різниця буде у тому, що вона не зможе його бачити на святах, на хрещеннях дітей тощо. Кейт зробила глибокий видих. Довгий сумний стомлений видих, який повністю звільнив її легені від кисню, змушивши її плечі опуститися і зробивши її пониклою. Її серцевий біль. І в цей момент голос пролунав у її вухах. Його голос низький і плавний, ніби теплий вир закружляв навколо неї. «Моя досконалосте! Ти видаєш сумні звуки!» Кейт підскочила від несподіванки, не здатна нічого відповісти. «Мілорде!» – випалила вона через деякий час. Його губи зігнулися в посмішці. «Я так і думав, що можу знайти тебе тут!» Її очі розширилися з подиву, коли вона зрозуміла, що він навмисно її шукав. Її серце почало битися швидше, але принаймні це вона зможе приховати від нього. Він глянув на неї. Фактично я побачив тебе з вікна. Я хотів переконатися, що ти почуваєшся краще. Тихо сказав він. Кейт сіла, розчарування заповнило всю її істоту. Він просто ввічливий з нею. Звісно, він просто ввічливий. Нерозумно було сподіватися навіть на секунду, що він відчуває до неї щось більше, а не звичайне занепокоєння. Він, вона зрозуміла зітхнувши, хороша людина, і як будь-яка хороша людина, хотів переконатися, що вона почувається краще, особливо після того, що з'ясувалося вночі. «Я?» – відповіла вона. «Е, «Дуже дякую. Якщо він і подумав щось про її дивні у пропозиції, він не подав вигляду». «Я радий», – сказав він, сідаючи поряд із нею. «Я хвилювався за тебе всю ніч». Її серце підстрибнуло і перестало битися. «Ти хвилювався за мене?» «Звичайно, як я міг не хвилюватись?» Кейт проковтнула, знову його проклята ввічливість. О, вона не сумнівалася, що він справді хвилювався і турбувався про неї. Це тільки підтверджувало, його почуття виникли через його доброту, а не через те, що він щось відчував до неї». Не те, щоб вона чекала від нього чогось іншого, але вона не могла не сподіватися. «Я шкодую, що тобі довелося всю ніч хвилюватися через мене», – сказала вона спокійно, головним чином тому, що має бути спокійною. Правду кажучи, він був радий, що опинився цієї ночі в бібліотеці. «Не будь дурепою», – сказав він, повертаючись і дивлячись на неї досить суворо. «Мені ненависна думка, що ти могла бути однією під час грози». Я радий, що опинився там і зміг заспокоїти тебе. «Я зазвичай завжди одна під час грози і зливи», – сказала вона. Ентоні насупився. «Невже сім'я не втихомирює тебе під час грози?» Вона виглядала трохи несміливо, коли сказала. «Вони не знають, що я ще боюся її». Він повільно кивнув головою. «Розумію, але іноді варто». Ентоні зробив паузу, щоб відкашлятися. Він часто вдавався до такої тактики, коли не був упевнений, що казати. Він добре знав, якою глибокою буває прихильність і любов у сім'ї. Але все ж таки часто вони не можуть повністю оцінити і зрозуміти твої страхи. «Знаю», – повторив Ентоні, – «дуже важко поділити свої страхи з тими, кого ти любиш». карі очі мудрі і проникливі дивилися прямо йому в очі. Протягом якоїсь часки секунди йому спала на думку химерність, що вона знає все про нього, кожен момент його життя, починаючи від народження і закінчуючи його впевненістю у власній смерті. Йому здалося, що її обличчя нахилилося до нього, і її губи, теплі й м'які відкрилися. Напевно, не було нікого на всій землі, хто колись міг би зрозуміти його, крім неї. Ця думка була хвилююча, і вона жахала його. Ви дуже мудра людина, прошепотіла вона. Йому потрібен був деякий час, щоб згадати, про що ж вони говорили до цього. О, так, страхи. Він свого часу відчував страхи. Він спробував сміятися з її компліменту. Більшість часу я дуже дурна людина. Вона похитала головою. Ні, я так не думаю. Я все-таки не збираюся нічого розповідати Мері та Ідвіні. Я не хочу їх турбувати. Вона трохи прикусила губу. Кумедний невеличкий рух її зубками здався йому надзвичайно спокусливим. «Звичайно», – додала Кейт, – «якщо бути щирою перед собою, я повинна визнати, що деяка частина мого небажання говорити про це Мері та Едвіні полягає в бажанні не виглядати слабкою. Це не такий жахливий гріх», – промимрив він. «Ні, до смертних гріхів це не входить», – сказала вона з усмішкою. «Але я б ризикувала припустити...» що гріх цей – один із тих, від яких ви теж страждаєте. Він нічого не сказав, тільки кивнув. «Ваша сестра?» – сказав він спокійно. «Можливо, насправді набагато сильніша, ніж ви думаєте». Її очі вп'ялися йому в обличчя. Він намагається повідомити її, що закохався в її сестру. Він перед цим захоплювався і роздавав компліменти витонченості та краси її сестрі, але ніколи раніше не говорив про внутрішню її сутність, Доброту, м'якість і душевний спокій. Кейт намагалася зустрітися з ним очима, так довго, як вона спромоглася, але не знайшла нічого, що відкрило б їй його справжні почуття. «Я не хотіла сказати, що вона слабка», – нарешті сказала вона. «Але все ж таки, я її старша сестра. Я завжди маю бути сильною перед сестрою. І слід взяти до уваги те, що вона має бути сильною лише перед собою». Вона подивилася в його очі і відчула, що він дивиться на неї зі страшною силою. Їй здалося, що він дивиться прямо їй всередину і бачить її душу. «Ви самі найстарші у сім'ї. Я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі». Він кивнув, його очі були трохи здивовані і спокійні в той же час. «Точно!» Вона посміхнулася йому, як усміхаються між собою люди, які мають подібний досвід і випробування. І оскільки вона відчувала себе все більш невимушено в його присутності, майже вона могла потонути в ньому і сховатися в теплоті його тіла. Вона вирішила, що не може більше відкладати розмову з приводу його одруження з Едвіною. Вона повинна повідомити йому, що вона забирає всі свої заперечення проти його залицянь до Едвіни. Це несправедливо по відношенню до нього Двіни, Те, що вона мовчить про те тільки тому, що хоче його втримати біля себе. Можливо, заради таких чудових моментів у садах. Вона глибоко зітхнула, розправила плечі та звернулася до нього. Він очікувально глянув на неї. Це було очевидно. Зрештою, вона хотіла йому щось сказати. Губи Кейт розкрилися, але нічого не сталося. «Так?» – спитав він, виглядаючи при цьому трохи здивованим. «Мілорде», – випалила вона. «Ентоні», – поправив він м'яко. «Ентоні», – повторила вона, запитуючи, – Чому використання його імені робить її завдання все більш складним? «Я маю поговорити з вами про дещо», – він усміхнувся. «Я увесь увага». Її очі зупинилися на її правій нозі, що виглядала трохи з-під спідниці і щось малювала біля лавки. Простежувався малюнок півмісяця. «Це про… М -м... мова піде про Едвіну», – брови Ентоні здивовано поповзли вгору. Він подивився на її ногу, яка залишила півмісяця спокої, і тепер малювала хвилясті лінії. Щось не так із вашою сестрою? спитав він чемно. Вона похитала головою. Ні, ані трохи. Я вважаю, що вона зараз сидить у Вітальні й пише лист нашому двоюрідному братові в Сомерсеті. Леді, ви знаєте, люблять писати листи, він моргнув. Писати що? Писати листи. «Правда, я сама не дуже люблю їх писати», – сказала вона, і далі слова посипалися з неї, як і з рогу достатку. «Оскільки у мене рідко вистачає терпіння сидіти за столом, довго не рухаючись, щоби повністю написати листа, тому не варто згадувати, що моя манера написання листа дуже плачевна. Але більшість леді часто витрачають більшу частину дня, складаючи список тих, кому слід написати листи». Він намагався не розсміятися. «Ви намагаєтесь попередити мене, що ваша сестра любить писати листи?» «Ні, звичайно, ні», – пробурмотіла вона. «Ви просто запитали, чи все добре з нею, а я сказала, що вона сидить у вітальні і пише листи. І ми повністю відійшли від теми, і…» Він поклав руку на її витончену ручку, ефективно змушуючи її замовкнути. «Що ви хотіли повідомити мені, Кейт?» Він із цікавістю спостерігав, як вона розправила плечі та стиснула щелепу. Вона виглядала так, ніби збиралася виконати найогидніше завдання в її розумінні. Потім однією великою пропозицією вона випалила. «Я хочу, щоб ви знали, я забираю назад усі свої заперечення щодо вашого залицяння до Едвіни». У нього зненацька стиснуло в грудях. «Я розумію», – сказав він повільно, – не тому, що дійсно розумів, а тому, що треба було щось сказати. «Я визнаю, що, ще не знаючи вас, мала проти вас сильне упередження», – швидко продовжувала вона, – «що я, як і раніше, стою у вас на шляху. Це було б, б нечесно з мого боку робити так». Ентоні тільки дивився на неї, нічого не розуміючи. «Було, – зрозумів він невиразно, – щось болюче в її готовності видати заміж за нього свою сестру. Тоді, як він витратив більшу частину останніх двох днів, – в шаленому бажанні поцілувати її. Але з іншого боку, йому це треба було. Едвіна була для нього ідеальною дружиною. Кейт у його уяві зовсім не ідеальна дружина. Едвіна задовольняла всі його вимоги, які він намітив у середу. Кейт не задовольняла жодну вимогу. І, звичайно ж, він не може розважатися з Кейт, якщо він хоче одружитися з Едвіною. Кейт дала йому те, що він хотів, нагадав він собі. З благословенням її сестри Едвіна вийде замість за нього наступного тижня, якби він побажав. Тоді чому, чорт забирає, він хотів схопити її за плечі й трясти, трясти, трясти, щоб вона забрала кожне своє прокляте слово. То була та іскра, та жахлива огидна іскра, яка увесь час проскакувала між ними, ніколи не роблячи їхніх стосунків між собою нудними та тьмяними. Та жахлива іскра розуміння, яка спалахувала щоразу, коли вона при ньому заходила до кімнати, чи зітхала, чи щось говорила. Це ледь помітне почуття, якщо він дозволить собі, незабаром може перерости у любов до неї. Це була єдина річ, яку він боявся найбільше. Можливо, це була єдина річ, яку він боявся. Це було, звичайно, занадто іронічно, але смерті він не боявся. Смерть не виглядала страшною для самотньої людини. Але для нього було жахливо закохатися зараз – коли він давно уникав таких стосунків. Справжня любов була чудова священна річ, він знав це. Він бачив це кожен день свого дитинства, кожну мить, коли його батьки дивилися одне на одного або торкалися одне одного. Але кохання – це ворог для вмираючої людини. Це була єдина річ, яка могла зробити решту його життя нестерпною. Випробувати щастя і знати, що ти все це скоро втратиш. І тому, коли Ентоні нарешті прореагував на її слова, він не притягнув її до себе, не цілував її доти, доки вона не стала задихатися, не притискав свої губи до її милого вушка і ніжної шиї, щоб упевнитися в тому, що вона зрозуміла, він згоряє від пристрасті до неї, а не до її сестри. Не до її сестри! Натомість він подивився на неї, очі його були спокійні, набагато спокійніші, ніж його серце, і промовив. «Я дуже радий. При цьому в нього було відчуття, що вона перебуває не тут і спостерігає цю сцену, цей моторошний фарс, якби збоку, весь час питаючи, що ж, чорт забирай, тут відбувається». Кейт посміхнулася і сказала, «Я думаю, ви повинні були зрозуміти ще вчора, що я не проти ваших залицянь до Ідвіни». «Кейт, я… я… вона ніколи не дізнається, що він хотів сказати». Правду кажучи, він сам не був упевнений у тому, що збирався сказати. Він сам навіть не зрозумів, що збирається щось сказати доти, доки її ім'я не зірвалося з його губ. Але його слова назавжди залишилися невисловлені, бо він почув це – низький гул, схожий на слабке поскулювання. Це був такий звук, від якого більшість людей, м'яко кажучи, дратувалися, почувши його. Для Ентоні нічого не було страшнішого. «Не хвилюйся!» – прошепотів він, його голос пролунав різкою з побоюванням. Очі Кейт звузилися, і, звичайно, вона зарухалася, намагаючись обернутися на всі боки. «Чому ви так кажете? Що трапилося?» «Будь ласка, не рухайся!» – повторив він. Вона повернула голову ліворуч. «О, це просто бджола!» Її обличчя скривилося в полегшенні, і вона підняла руку, щоб прогнати бджолу. «Заради Бога, Ентоні, ніколи не робіть так, ви налякали мене!» Ентоні схопив її за зап'ястя майже з хворобливою силою. "Я сказав, не рухайся", прошепів він. "Ентоні", промовила вона, сміх, "Це просто бджола". Він продовжував нерухомо тримати її руку. Його хватка завдавала їй болю. Його очі невідривно стежили за нав'язливою комахою, спостерігаючи, як вона літала навколо голови Кейт. Він був паралізований страхом, люттю та чимось іще, чим він не міг пояснити. Він багато разів зустрічався із бджолами. За останні 11 років, починаючи зі смерті батька, він взагалі не зустрічав бджіл. Зрештою, не можна було жити в Англії і чекати, що він їх ніколи не зустріне. Фактично, досі він поводився по відношенню до них з дивною фаталістичною манерою. Він завжди підозрював, він приречений настільки, що в усьому піде за своїм батьком. І якщо він збирався бути повалений цією скромною комахою – він зробив би це твердо стоячи на ногах, і не втікаючи від них. Він збирався скоро померти. Добре, не зовсім скоро, але не бігтиме від цих проклятих комах. І коли він бачив бджіл, він сміявся, дражнив, проклинав, бив їх руками, змушуючи їх вжити заходів у відповідь. І ніколи не був нажаханий, але вигляд однієї з бджіл у небезпечній близькості від Кейт, поряд з її гарним волоссям, що торкається мережевного рукава її сукні, для нього було настільки жахливо, що він застиг на місці. Ведіннями готіли перед його внутрішнім поглядом. Він бачив, як маленький монстр занурює жало в м'яку шкіру. Він бачив, як вона задихається і падає на землю. Він бачив, як вона лежить нерухома тут, в обріхоллі, на тому самому ліжку, яке послужило його батькові першою труною. «Тільки тихо!» – прошепотів він. «Ми зараз встанемо дуже повільно, потім ми підемо повільно звідси геть!» «Ентоні!» – сказала вона, дивлячись на нього злякано і насторожено. «Що з вами таке?» Він потягнув її за руку, змушуючи встати, але вона чинила опір. «Це просто бджола!» – сказала вона сердито. «Припиніть так дивно поводитися! Заради Бога! Бджола не може мене убити!» Її слова важко повисли у повітрі. Тоді нарешті Ентоні відчув, що його горло розслабилося і він може казати. «Може!» – промовив він низьким і хрипким голосом. Кейт умерла не тому, що вона вирішила підкоритися його наказам, а лише тому, що його дивна поведінка і щось демонічне в його очах налякало її до чортиків. «Ентоні!» – покликала вона його, як вона сподівалася, владно та авторитетно. «Зараз же відпустіть моє зап'ястя!» Вона потягла руку, але він і не збирався відпускати її, а бджола все гуділа і літала довкола неї. «Ентоні!» – вигукнула вона. «Перестаньте!» Решта її пропозиції була втрачена, оскільки вона так чи інакше зуміла вирвати руку з його лещат. Через раптову волю вона втратила рівновагу і, махнувши рукою, вона вдарила бджолу внутрішньою частиною ліктя посилаючи її сердито-гудячу прямо в смугу чистої шкіри над ліфом її денної сукні. Ой-ой-ой! Кейт завила майже як бджола, яка безсумнівно приведена в сказ, занурила своє жало в шкіру Кейт. Ох, прокляття! – вилаялася вона, одразу забувши про належні манери. Це був просто укус бджоли. Її раніше неодноразово жалили бджоли. Але прокляте пекло! Як же це боліло і свербіло! Ось же неспокій, пробурчала вона, нахиляючи голову і побачивши невелику червону цятку, праворуч на краю ліфа її сукні. Тепер мені доведеться піти до будинку, поставити припарку і доведеться знімати сукню. З презирливим сопінням вона скинула мертву бджолу зі своєї спідниці, бурмочучи. Принаймні, вона мертва і більше не докучатиме. Це, напевно, єдина справедлива річ у... У цей момент вона підвела голову і побачила обличчя Ентоні. Воно було повністю білим, чи не білим, не безкровним, а білим, як аркуш паперу. "О, Господи", прошепотів він відчайдушно, і дивна річ була в тому, що його губи майже не рухалися. "О, Боже, Ентоні?" спитала вона, нахиляючись уперед і на мить забувши про укус бджоли. "Ентоні, в чому річ?" Несподівано, в якомусь трансі він швидко ступив уперед, однією рукою, грубо схопивши її за плече, а іншою спускаючи лів сукні, відкриваючи рану і відкриваючи її груди. «Мілорде!» – заволала Кейт. «Зупиніться – «Зупиніться!» Він нічого не сказав, тільки дихання у нього було уривчасте і швидке. Він ще потягнув лів сукні вниз, не так низько, щоб повністю оголити груди, але достатньо, ніж дозволяє пристойність. «Ентоні!» – покликала вона його, сподіваючись, що використання його імені допоможе їй привернути його увагу. Тепер вона не знала цієї людини. Він не був тим, хто сидів із нею двома хвилинами раніше на цій лавці. Він був божевільним, наводив на неї страх і зовсім не слухав її. «Ти нарешті замовкнеш чи ні?» – сердито прошепів він, на секунду піднімаючи свій погляд на її обличчя. Його очі були повністю зосереджені на червоному кружечку на її грудях. І його пальці стремтінням витягли жало з її шкіри. «Ентоні, все добре!» – продовжувала вона наполягати. «Ви повинні?» – вона задихнулася. Він злегка пересунув одну руку, оскільки інша у цей момент ривком діставала з кишені носову хустку. І через це досить неделікатно обхопив її повні груди. «Ентоні, що ви робите?» Вона схопила його за руку, намагаючись прибрати його руку з її грудей, але сил їй не вистачило. Він вчепився в неї ще сильніше, його рука стиснула її груди. «Не сіпайся!» – прогавкав він. Потім, поклавши носову хустинку на її груди, він став натискати навколо почервонілого місця на шкірі. «Що ви робите?» – спитала вона його знову, все ще намагаючись вирватися. «Видавлюю отруту!» – він навіть не підняв голови. «Хіба там є отрута?» «Має бути, – пробурмотів він, – має бути, щось тебе вбиває». Її рот відкрився від подиву. «Щось убиває мене? Ви в своєму розумі. Ніщо не вбиває мене, це просто жалоб Джоли». Він проігнорував її, повністю зосередившись на хитрих маніпуляціях із її раною. «Ентоні, – сказала вона його ім'я, повільно і спокійно, намагаючись достукатися до нього». «Я високо ціную вашу турботу і занепокоєння про мене, але мене до цього жалили бджоли, напевно, з разів, і я...» його теж раніше жалили бджоли», – перервав він її. Щось у його голосі змусило її тіло затремтіти. «Кого?» – тихо прошепотіла вона. Він натиснув сильніше на ранку, витираючи хусткою рідину, що видавлювалася з неї. «Мого батька», – категорично заявив він, – «і це вбило його». Вона не могла повірити. «Бджола? Бджола вбила його?» «Так, бджола», – відрізав він. «Хіба ти не чуєш?» Ентоні, маленька бджола, не може вбити людину. Він припинив натискати на її груди, щоб подивитись її в обличчя. Його очі були жорсткі й сердиті. «Я ручаюся, що може», – промовив він крізь зуби. Кет ніяк не могла повірити в його слова, але вона так само не думала, що він бреше. І вона зрозуміла, що він потребував видалити жалоб Джолина багато сильніше, ніж вона хотіла втекти від його уваги. «Це все ще розпухає», – промовив він, натискаючи сильніше. «Я не думаю, що видавив усю отруту. Я впевнена, зі мною буде все гаразд», – м'яко сказала вона. Її лють у відповідь на його дії поступово перетворилася майже на материнське занепокоєння про нього». Він задумливо морщив брови, і його рухи все ще були сповнені диявольської енергії. Він спочатку схопив її за руку і заціпанів. Зрозуміло через те, що вона могла впасти мертвою тут у саду на лавці, повалена маленькою бджолою. Це здавалося неймовірним, але було правдою. Він потряс головою. «Цього мало», – сказав він хрипко, – «я повинен прибрати всю отруту». «Ентоні, але я… Що ти робиш?» Він відвів її підборіддя назад і нахилив до неї голову, ніби маючи намір поцілувати її. Я збираюся повністю висмоктати отруту зранки, промовив він похмуро, тільки не ворушись. Ентоні, завола вона, ти не повинен, ти не можеш? Вона задихалася, повністю нездатна закінчити пропозицію, як тільки вона відчула його губи на її шкірі, які робили ніжні, втягуючи рухи. Кейт не знала, що сказати, не знала, що робити, відштовхнути його або притиснути до себе. Але зрештою вона завмерла, оскільки коли вона підвела голову і подивилася через його плече, вона побачила групу з трьох жінок, що втупилися в них з рівним виразом жаху на обличчях. Мері, Леді Бріджертон, Місіс Фезерінгтон. І Кейт зрозуміла, без ціні сумнівів, що її життя ніколи не стане колишнім.